32. Був ранок найгіршого очищення в житті Лукаса. Він навіть подумав, чи не піти на роботу, знехтувавши оплачуваним вихідним, ніби сьогодні такий самий день, як і всі інші. Він сидів на краю ліжка, набираючись мужності, аби встати. Одна з його численних зоряних карт лежала на колінах. Дуже легко, щоб не змазати позначки, він обводив пальцями вугільний контур однієї зірки. Ця зірка не була схожа на інші. Ті були звичайними крапками в складній мережі серед позначок із датами, місяцями розташування та інтенсивністю світла. Це була особлива зірка. Вона протрималася зовсім недовго і мала п'ять променів. Бодений контур значка шерифа. Лукас пригадував, як малював її, слухаючи Джульєту однієї ночі, а сталева зірка в неї на грудях тьмяно зблискувала в світлі, що пробивалося зі сходів. Він пам'ятав, яким чарівним був її голос, як він заворожував, яким неочікуваним було це в його нудному житті, неначе раптом хмари розійшлися. А ще він пам'ятав, як жінка відвернулася від нього у камері два дні тому, як відштовхуючи намагалася вберегти його від болю. Лукасові забракло сліз. Майже цілу ніч він проливав їх за жінкою, яку так мало знав. А тепер і гадки не мав, що робити з цим днем і з цим життям. Від думки про те, що вона там, ззовні, чистить ці кляти камери, йому робилося млосно. Мабуть, через це він уже два дні нічого не їв. Внутрішнє чуття підказувало, що не витримав би нічого в шлунку, навіть якби змусив себе щось проковтнути. Лукас відклав зоряну карту і затолив обличчя долонями. Так і сидів стомлений і змучений, силкуючись переконати себе, що мусить підвестися і йти на роботу. Там він, принаймні, міг би відволіктися. Спробував пригадати минулий тиждень, на чому він закінчив свою роботу. Здається, знову впав сервер на стійці номер 8 Семмі порадив йому замінити материнську плату, однак Лукас запідозрив проблему з кабелем. «Ось чим зараз слід було б зайнятися», – згадав він, – «налаштовувати етернет». «Це він і зробить просто зараз». Та будь що, аби не сидіти в цей небажаний вихідний, ледь не фізично страждаючи через жінку, про яку всього навсього розповів матері. Лукас підвівся і натягнув той самий комбінезон, що й учора. На мить замислився, втупившись у власні босі ноги, дивуючись, чому встав, куди збирався йти? Голова порожнісінька, тіло мов заклякло. Здалося, що вже стоятиме ось так нерухомо аж до смерті. Він відчув різкий біль усередині. Хтось, врешті-решт, знайде його, адже так. Мертвого і задубілого навстоячки такого собі скульптурного трупа. Лукас струснув головою, відганяючи божевільні думки. Пошукав поглядом чоботи. Знайшов. Це вже було досягненням. Одягнувшись, нарешті спромігся на перший крок. Вийшов із кімнати і поплентався до сходового майданчика, оминаючи галасливих дітлахів, які тішилися зайвим днем звільнення від школи. Батьки намагалися вгамувати їх, аби натягти комбінезони й чобітки. Для Лукаса вся ця Веремія була лише тлом для гірких думок. У вухах лунав невиразний гул, ноги досі боліли після тривалого спуску до її камери і ще довшого сходження назад. Молодик ступив на сходовий майданчик житлового поверху і відчув, що його, як і раніше, вабить нагору, до кав'ярні. Увесь минулий тиждень він думав про одне. Пережити ще один день, щоб увечері зійти на гору і, можливо, побачити її. Йому раптом спала на думку, що така нагода є. Лукас не дуже любив світанки. Йому більше подобалися сутінки і зірки, але якби захотів побачити її, достатньо було б піднятися до кав'ярні і оглянути краєвид. Там лежатиме нове тіло. Новий комбінезон, на чиїй блискучій поверхні досі блукатимуть бліді промінчики сонця, які змогли пробитися крізь тікляті хмари. Лукас виразно уявив собі цю картину. Її незграбну позу, вивернуті ноги, розкидані руки, перекручені на бік шолом, ніби вона дивиться в бік бункера. Далі він домислив ще страшну картину. Він, самотній, старий гань, сидить навпроти того сірого екрану і малює вже не зоріні карти, а краєвиди. Один і той самий краєвид. Знову і знову. Час від часу, піднімаючи погляд на поруйноване, нереальне майбутнє, змальовуючи ту саму нерухому позу, а сльози скрапують на малюнок і перетворюють вугільний слід на бруд. Він стане таким, як Марнз, як той бідолаха. І думаючи про Марнза, якого не було кому поховати, Лукас пригадав останні слова Джульєти Вона благала його знайти когось, не бути таким, як вона, ніколи не бути самотнім. Лукас схопився за прохолодне крицеве поруче 50-го майданчика і перехилився через нього. Сходи ніби просвердлювали бункер, врізаний глибоко в землю. Унизу ледь виднівся майданчик 56-го, кілька перекриттів під різними кутами. Було важко виміряти відстань до нього. Та Лукас здогадувався, що цього достатньо. Не потрібно спускатися до 82-го, який обирала більшість самогубць. Парубок раптом уявив себе в польоті, як перекидається в повітрі, незграбно вивертаючи руки і ноги. Мабуть, не долетів би до майданчика, якесь поручя перехопило б його і розрубало геть ненавпіл. Чи може, якщо відстрибнути подалі, якщо націлитись головою вниз, то все станеться швидко? Він випростався, відчуваючи напад страху і приплив адреналіну від настільки виразної картини власного кінця. Озирнувшись, Лукас оглянув ранкових подорожніх, щоб зрозуміти, чи ніхто не стежив за ним. Він уже бачив, як люди зазирають за поруччя. Завжди вважав, що в такій миті їм спадають погані думки. Адже йому, людині, яка виросла в бункері, було добре відомо, що лише діти ненавмисно випускають речі з майданчиків. Виростаючи, навчається міцно тримати все, що лише не здатен втримати. Зрештою, вислизало щось інше, щось інше губилося і падало вниз у серце бункера, змушуючи замислитись, а чи не стрибнути слідом. Перекриття затремтіло від поквапливої нходи носія, затим босі ноги заляпали крицевими східцями. Лукас відсунувся від поруча і спробував зосередитися на своїх планах цього дня. Може краще просто знову заповсти в ліжко і заснути, в нефтямі ще кілька годин. Поки молодик змагався зібрати якісь крихти на снаг, носій промчав повз нього, і Лукас устиг помітити зосереджене і серйозне обличчя хлопця. Навіть коли той уже зник із поля зору, промчавши поквапливою нестримною ходою, його стурбоване обличчя, мов би, й далі стояло в Лукаса перед очима. І він зрозумів. Дослухаючись до кроків носія, що відлунювали в глибині, Лукас раптом збагнув. Того ранку на горі щось сталося. Щось незвичайне, пов'язане з очищенням. Зернятко надії. Якась насінена, захована так глибоко в душі, що навіть сам він не здогадувався про неї. Здатно отруїти, задушити. А вона, виявляється, пустила паросток. Можливо, очищення не відбулося. Чи раптом вирок переглянули? Люди з машинного надсилали петицію. Сотні підписів, сміливців, які ризикували власними головами, щоб її врятувати. Невже суддів розчулив цей відчайдушний демарш із глибин? Крихіт зерне надії пустило коріння. Воно проросло лозою крізь груди Лукаса, наповнивши його бажанням побігти нагору і побачити все на власні очі. Він відпустив поруча і мріє пірнути вслід за своїми тривогами та почав проштохуватися крізь ранкову юрбу. Він помітив, що ті, хто бачив носія, почали перешиптуватись. Лукас не єдиний звернув увагу на вираз його обличчя. Приєднавшись до потоку людей, котрі прямували нагору, Лукас відчув, що біль у ногах після вчорашнього походу зник. Він уже збирався обігнати родину, яка повільно брила попереду, коли почув за спиною гучне скриготіння рації. Лукас озирнувся і побачив на кілька сходинок нижче заступника шерифа середнього сектора Марша. Рація тіліпалася у нього на поясі до груди, і він притискав невеличку картонну коробку, а на чолі блищали рясні краплі поту. Лукас зупинився і схопився за поруча, зачекав, поки офіцер підніметься. «Марша!» Заступник нарешті стишив звук рації та підняв погляд. Кивнув Лукасу. Обидва чоловіки притислися до поруч, щоб пропустити робітника з тінню, який прямували нагору. «Що сталося?» – спитав Лукас. Він добре знав заступника, я знав і те, що той може розказати йому все задурно. Марш обтер чоло і переклав коробку під іншу руку. «Той Бернар цілий ранок промиває мені мізки», – поскаржився він. «Я і так достатньо набігався на цьому тижні». «Ні, що з не невгавав Лукас. «Тут, що не промчав носій з таким виглядом, наче побачив привид». Марш зиркнув на сході перед собою. Мені сказали якнайшвидше відтарабанити її речі на 34-й. Хенклейт не вбився, поки ніс їх мені з глибин. Він задрібутів сходами, мов би, не міг більше затримуватися. Слухай, якщо я хочу зберегти роботу, маю бігти далі». Лукас притримав його за руку, зародив прохід. Роздратовані пішоходи мусили протискуватися між ними і рідкісними мандрівцями донизу. «То очищення відбулося?» – твердо спитав Лукас. Марш повис на поручі. І з його рацію доленув тихий голос. «Ні», – прожепотів він. І Лукас відчув, що от-от злетить. Йому здавалося, що він може злетіти між сходами і бетонним стрижням бункера, промайнути між майданчиками, подолати п'ятдесят поверхів одним з махом крила. «Вона вийшла, але не провела очищення», – сказав Марш. Він говорив тихо, але слова виявилися такими гострими, що миттю вбили всі Лукасові мрії. «Вона пішла за оті пагорби». Чекай, що? Марш кивнув, і з його носа покотилася крапля поту. «Зникла з поля зору!» – прошепів він, мов приглушена рація. «Тепер я мушу віднести її речі до Бернарда». «Давай я віднесу!» – запропонував Лукас, простягаючи руки. «Я однаково йду на тридцять четвертий». Марш пом'яв у руках коробку. Бідолашний заступник був готовий здатися будь-якої миті. Лукас почав благати його, так само, як два дні тому благав пустити до Джульєти. Дай мені їх віднести за тебе, сказав він. Ти ж знаєш, що Бернард не буде проти. Ми з ним добрі друзі, як і з тобою. Заступник Марш витергуби і ледь помітно кивнув. Слухай, я все одно йду нагору, не вгавав Лукас. Він і сам не помітив, як почав повільно витягати коробку з рук виснаженого Марша, хоча хвилі емоції, що піднімалися зсередини і змушували тремтіти всім тілом, заважали зосередитися. Гір на сходах ніби поголоснішив і зазвучав у нього в голові. Надія на те, що Джульєта досі в бункері вмерла, але те, що вона не провела очищення, що зайшла за пагорби, наповнювало його якимось іншим почуттям. Ці новини зачіпляли його ту частину, яка захоплювалася зоряною картографією. Вони означали, що нікому не доведеться спостерігати, як її тіло перетвориться на прах. «Будь обачним із цим», – сказав Марш. Він не зводив погляду з коробки, яку тепер стискала рука Лукаса. Я оберігатиму її як своє життя, відповів Лукас. Повір мені. Марш кивнув, і Лукас поквапився нагору, обганяючи тих, хто збирався святкувати очищення, дослухаючись до торохкотіння речей Джульєти у коробці, яку міцно притискав до грудей.